Він рано залишився напівсиротою, тому з малку звик заробляти собі на хліб. Працював і чоботарем, і стлюсарем, і механіком. А як виповнилося 19 років, його мобілізували у військо. На ярмарку пинився випадково. Приїхав провідати неньку, котра мешкала у волосному центрі. Там він і здибав мою майбутню маму. Бачились нечасто, але відразу ж сподобались одне одному. «Хіба можна залишатися в такому оточенні?» – обурився Семен, почувши про те, як ставляться до дівчини її батьки. «Часи пригнічення минули. Я допоможу тобі вирватись на волю. Мене невдовзі демобілізують, і ми з тобою поберемося». Справді. Громадянське протиборство в країні скінчилося, і коли Маруся проводжала бронепоїзд свого судженого в останній рейс, Семен запевнив її, що за місяць-другий повернеться назавжди. Збігали дні, тижні, місяці. Минуло півроку, а від коханого жодної звістки. Тим часом норовистий батько вирішив позбутися нелюбої дочки – Її зухвала поведінка сиділа йому в печінках. Маруська бігала на революційні зібрання, виступала на мітингах з дерзкими закликами «Геть багатіїв! Геть попів! Геть експлуататорів!» «І це в моїй сім'ї виросла така бусурманка», – гнівався батько. «Ні, треба покласти край цьому свавіллю». «Де це бачено, щоб дівки лізли в політику, ганьбили батьків і святу церкву?» Побити доньку він не наважувався. За нової влади це могло викликати скандал. Тому замкнув її в погребі і суворо попередив. «Звідси вийдеш тільки під вінець з нареченим, якого я сам тобі оберу». А обрав він мірошника з сусіднього села. Той мав водяний млин, Добрячу господу і заробляв непогані гроші. А що був значно старший за Марусю, то це не вада. Сім'єю керує чоловік, а жінка народжує дітей. Зі сльозами на очах ішла до вінця Маруся. Не тішили її ні співи дівчат, котрі супроводжували її, ні гуки церковних дзвонів. Батьки настояли, щоб молоді вінчалися, як це здавна, заведена в їхньому роду. І їй було соромно перед революційними подругами. Ще недавно вона разом з ними вигукувала гасла проти гнобителів і попів, а тепер справляє весільний обряд. І тут сталося диво. Перед входом до сільської божниці шлях нареченим раптом заступила трійця вершників. Одним з них був Семен. Він підскакав до весільного гурту, підхопив молоду на руки і посадовив поперед себе на коня. «Даруйте», – театрально схилив голову перед присутніми, – «але це моя обранка. Я дав їй слово, що дружуся». І помчав з нею в супроводі друзів у волосний центр. Виявляється, Семен тільки позавчора повернувся з війська. Друзі розповіли йому, що його наречено батько заточив у погребі і випустить звідти лише на весілля, що відбудеться за два дні. «Та ви що?» – не повірив Семен. «І за кого ж її видають?» Селоміць засватили за мирошника з сусіднього села. «Не був ти цьому», – твердо заявив Семен. І вони з друзями вирішили викрасти молоду Прямо під час вінчання. Позичили в комуні коней і стрім голов у Вільхове. «То був мій найбільший гріх перед Богом», – плакала мати, згадуючи свій відчайдушний вчинок. «Втекти з-під вінця! Господь не пробачив мені цього і карає все життя!» «Рідна неня прокляла і заборонила переступати по рігії її хати!» Так я жодного разу і не приїздила до неї, аж до 37-го року. «А що ж тебе змусило?» – вирвалося було в мене, та одразу ж замовк, зрозумівши, наскільки безглузде це запитання».